Vi er College Scholarships USA. Mitt navn er Kimmo Krohn, og jeg eier og driver selskapet sammen med Stuart Stambra fra England. Vi har holdt mange foredrag og presentasjoner ved skoler og klubber der vi har formidlet vad våre tjenester innebærer, og forklart hvordan det amerikanske college-systemet fungerer. En presentasjon om hvordan vi hjelper talenter er mer effektiv og mye mer interessant än å lese side opp og side ned med informasjon. Vi håper denne presentasjonen vil svare på mange ting du lurer på. Vi er ett rekrutteringsselskap som hjelper talentfulle idrettsutøvere med å få idrettsstipender på college i USA. Vi gjør veien til USA lettere og mer fremkommelig for internasjonale student-athletes. Vi jobber på en annerledes måte enn andre selskaper i denne bransjen. Vi tilbruker prøvespill eller så såkalte showcases for å selge tjenesten vår. Men vi speider och leter selv etter talenter som vi kan hjelpe till i USA. Vi drar på kamper, turneringer och stevner hvor vi vet det finnes talenter. Och kontakter utövare vi menar kan få ett idrottsstipendie i USA. Vi tar självfølgelig också emot söknader fra intresserade utövare som finner oss. Stickorna för hur vi appellerar är kvalitet. Vi gör en grundig jobb når vi evaluerar utövare som söker våra tjänster. Det är viktigt att vi hjälper de lite utövare till USA. Nu hörer mer om detta lite senare. Det kan være vanskelig å skjønne oppbyggningen, strukturen og omfanget av den amerikanske college hvis man ikke har det selv på nært hold. college er big business og interessen enorm. Det er mange som tenker at universitetsidrett er ett steg bakover, men det er det i veldig mange tilfeller ikke. College-idretten i USA er amatøridrett, men kan sammenlignes med profesjonell idrett på måten den drives og organiseres. Ikoner som Tiger Woods, John Isner, Michael Jordan, Mia Hamm, Clint Dempsey og Gale Devers har alle drevet med college-idrett i statene. Nivået er høyt, fasiliteten er gode og støtteapparatet er stort. Skolene jobber for at deres lag skal bli bäst. De største universiteten har inntekter på millioner av dollar genom idretter som basketball og amerikansk fotball. Tillskurtall på slike kamper är gärna över 80 000 och miljoner av människor ser kampene på nationell TV. Detta tilltrakker sponsorer och lukrative TV-avtal för universiteten. Lokalsamhället och tidigare studenter stöttar sitt universitet på samma måte som vi stöttar vår favoritklubb. Collegeidrott är i mange tillfällen mer populärt än professionell idrott i USA. Det genereres deras vanvittiga pengesummor och en del av detta brukes på stipendier till utövare som representerer universitetet i andra idrotter som för exempel fotboll eller soccer som det heter i USA, tennis, golf, volleyball och mange fler. Det vilar mycket ansvar på skuldrenna till utövarna vid skolan. Det är disse som representerer universitetet utad och ska sørge för succé på idrottsarenan. College Collegeidrett handler nemlig om prestisjen i å være best, og det er nettopp derfor amerikanske trenere leter etter de beste talentene til sine lag. Enten där en amerikaner eller en internasjonal student-athlete. Det investeres ti tusenvis av dollar i utøvere som vill forsterke laget. Det finnes ulike college-ligaer i USA. NCAA Divisjon 1, Divisjon 2, Divisjon 3, NAIA-ligaen -liga och Junior College. Hver college-liga har ulike regler med tanke på spilleberettigelse og akademiske krav. Regelbøkene i de ulike ligaene er tykke, og det er kompliserte retningslinjer og krav som stilles for utøvelse av de respektive idretter. Det er viktig at du får litt mer information om oss, hvordan vi jobber og vår tjeneste. Både Stuart og jeg har spilt college soccer i NCAA divisjon 1 og divisjon 2. Stuart er som sagt fra England, og jeg er som du hører fra Norge. College Scholarships USA er registrert i Storbritannia, og vi startet opp i 2008. I 2009 hjalp vi 26 utøvere til amerikanske universiteter. I 2010 promoterer vi hele 68 utøvere til amerikanske trenere innenfor mange ulike idretter. Jobbingen med 2011-kullet er selvfølgelig veldig spennende. Vi har klienter fra Norge, Sverige, Danmark, England, Skottland, Frankrike, Spanien, Gambia, Ecuador, Australien och Nya Zeeland. Vi har med andra ord ett väldigt stort nätverk. Som jag nämnde tidigare så är det viktigt att vi kun hjälper elitutövare till USA. Vi hjälper utövare som vi är övertygade om vill lyckas på college i sin idrott och som vi kan hjälpa oss skaffa ett gott stipendium. På skärmen kan du se exempel på några av våra klienter. For oss er det viktigere med kvalitet enn kvantitet. Vårt rykte blant de amerikanske trenerne er alfa og mega, og vi er helt avhengige av å sende gode nok utøvere til USA. Gjør vi ikke det, så er levetiden kort i rekrutteringsbransjen. Vi har opparbeidet et godt rykte bland de trenerne vi har skaffet gode utøvere, og dette sprer seg selvfølgelig i deres nettverk. I tillegg har vi fått god feedback fra våre klienter. Vi tilber en tjeneste som hjelper student-athletes til USA, og vi veileder våre klienter steg for steg. Hovedmålet vårt er selvfølgelig å hjelpe hver enkelt klient til sitt ideelle college. Vi jobber utifra våre klienters preferanser, og vi legger vekt på faktorer som akademisk og sportslig nivå, størrelse på skole og by, beliggenhet, klima og flere andre detaljer når vi starter promoteringen. For exempel, hvis en klient har mest lyst til å dra til Solfylte, Florida, så prøver vi å hjelpe vedkommende til en skole der. Den aller viktigste delen av vårt tjeneste er at vi promoterer klientene våre til amerikanske trenere og skaffer gode idrettsstipender. En utdanning i USA kan koste mellom 10 og 50 000 dollar per år, om man er avhengig av gode stipender for å kunne ha å studere der borte. Vår jobb er å skaffe stipender som dekker mest mulig av denne kostnaden. For rekrutteringsåret 2009 fikk gjennomsnittsklienten vår dekket 73 av totalkostnaden ved amerikanske universiteter. Dette inkluderer skolepenger, avgifter, bøker, leilighet og mat. Stipendestatistikken for 2010 er tilgjengelig i august. I tillegg til stipendforhandlinger hjelper vi til med hele den komplicerade prosessen som var enkelt må gjennom for å kunne dra til USA. Vi hjelper til med registrering til de ulike testene man må ta – NCWA Eligibility Center, utfylling av ulike sökningar, råd angående försäkring, studentvisum och flygbiljetter, transfermöjligheter och så vidare och så vidare. Detta är bara ett litet utvalg av ting som att göras för man kan dra till USA för att studera och utöva idrott. I tillägg förbereder vi våra klienter på vad som vi väntar dem i USA. Det är mycket som ska göras och ting tar tid och kräver planläggning. Vi en personlig service och vi vill vara i kontinuerlig kommunikation med våra klienter under hele processen. Vi vill i tillägg fungera som en rådgivare för våra klienter när de studerar i USA och vill komma med goda råd och hjälp om det behövs. Det är många fördelar med att dra till USA och här är någon av dem. Stipendena vi skaffer är värd mycket pengar och hjälper våra klienter med att eliminera eller reducera studielån. Man får ju ett stort nätverk och vänner för livet fra hela världen. Det er vanligvis mange internasjonale studenter ved amerikanske universiteter. USA er rett og slett et fantastiskt land med vanvittig mye å by på. USA er på størrelse med Europa, og øst, vest, nord og sør er hvitt forskjellig. Mens man er der borte vil man selvfølgelig kunne oppleve storbyer som Los Angeles eller New York, man kan dra på Spring Break i Miami, eller kanske på skitur til Colorado. Man kan oppleve det allermeste der borte. Det finnes veldig mange anerkjente universiteter i USA, og de aller fleste tilbyr idrettsstipender. Man kan velge mellom veldig mange forskjellige studieretninger, og man trenger faktisk ikke bestemme sig for vad man vil studere før etter det andre året som student. Om man ikke helt vet vad man vil fordype seg i, så er dette et stort plus. Det er selvfølgelig rom for uttrykling både på og utenfor idrettsarenaen. Bare det å dra fra venner og familie for å dra til USA gjør at man blir mer selvstendig og kan stå på egne ben. Man vokser veldig som person ved å studere i et annet land. Ikke minst er dette din mulighet til å gjøre noe annerledes originalt. Du vil perfeksjonere engelsken din, og i dagens samfunn er det viktig. Å studere i USA kan gjøre dig mer attraktiv for arbeidsgivere, og vil gjøre at du skiller deg ut fra andre jobbsøkere. Har du suksess i din idrett mens du går på college, så er det mulighet til å få proffspill etter at du er ferdig med din collegekarriere. Det produseres profesjonelle utøvere fra collegeidretten vart år. I for eksempel Norge er det flere tidligere college-spillere i aksjon i tippeligaen. Noen eksempler på det er Hunter Freeman, Clarence Goodson, Olivier Ocean, Carrie Stevenson, Troy Perkins och Thiago Martins. I toppserien finner du veldig mange spillere med bakgrunn fra college. Landslagsspillere som Siri Norby, Christine Edner og Lisa Marie Woods er de mest profilerte. Det er viktig å presisere at universiteten legger ting til rette for at du skal kunne kombinere idrett med høyere utdanning på best mulig måte. O helt til sist, da er det jo ingen tvil om at å i USA er en opplevelse for livet. Det er mange fordeler vi har benytte seg av vår tjeneste. Det viktigste er at sannsynligheten er størst for at vi kan skaffe dig det best mulige stipendiet på et college i USA. Vi vil i tillegg gjøre med å skaffe deg ulike valgmuligheter. Det er lurt å ha flere alternativer å velge mellom slik at du kan veie ting opp mot hverandre og sette ting i perspektiv. Du at det ikke bare er størrelsen på stipende som bør avgjøre hvor du vil i USA vi hjälper dem att finna den ideelle dealen för våra klienter. Det är väldigt många faktorer som spelar in när man ska välja vilket universitet man vill bygnä på. Vi kan hjälpa dem att ta det rette valet. Du vill spare mycket tid och undgå problem och irritation, vi benyttar av vår expertis. Det är en krevende process men vi vet hur ting fungerer. Det är självförligen stor konkurrens om idrottsstipendene, men med oss är man inte längre en droppe i havet. Vi promoterar dig aktivt till amerikanska tränare og serger for att de vet vem du är och vad du är god for. Vi ger trovärdighet ovanför coacherna. Tränare i USA föredrar vår hjälp siden vi kun hjälper elitutövare. I tillägg tar vi oss av pappersarbetet som är en viktig del av processen. Detta sätter coacherna stor pris på. Det är viktigt att precisera att vi ikke får betalt av amerikanska universitet för jobben vi gör. Ved å benytte deg av vår tjeneste så kan du fokusere på din idrett, skole, arbeid, venner, familie og fritid. Det er en tidkrevende process men vi legger ting til rette for dig slik at du sparer mye tid som du kan bruke på noe helt annet. Vi fungerer som en rådgiver mens du er i USA, og hjelper deg med praktiske ting mens du er en college-student. Om du lurer på noe mens du er der borte, så er det bare å ta kontakt og vi vil hjelpe dig. Husk at vi er eksperter i rekruttering og kan det amerikanske college-systemet. Vi vet vad som kreves. Det koster pengar å benytte seg av vår tjeneste. Det krever mye arbeid for å hjelpe en utøver til USA, og for dig blir dette en investering. Prisen for våre tjenester for rekrutteringsåret 2011 är 1395 britiske pund. Dette är en engangsavgift som betalas til oss før vi starter med promoteringen. Vad som ingår i vårt honorar er allt jag har om till nå. Verdien av det vi skaffer er veldig stor. Et gjennomsnittlig stipend i 2009 for våre skandinaviske klienter var på 18.565 dollar per år. Dette tilsvarer over 110 000 norske kroner i året med dagens dollarkurs. Vi har selvfølgelig en full oversikt over resultatene vi har oppnådd, og dette er noe vi vil formidle til deg ved et senere tidspunkt. Som jeg har nevnt tidligere, så er dette en process som tar tid. Mange undervurderer akkurat dette. Det lønner sig å starte tidlig, for ting er ikke gjort i en håndvending. Man skal gjennom flere engelsktester som SAT og Tøffel. Disse er inntakskrav av amerikanske universiteter og må bestås. SAT-testen tilbys kun seks ganger i året, og det er klart at det krever planlegging og forberedelser. Stipender tildeles etter førstemann til Mølla-prinsippet. Det vil si at en trener vil tilby stipend til den utøveren han eller hun virkelig vil ha til sitt lag. Det er derfor viktig å være ute i god tid slik at det er mest mulig stipendpenger tilgjengelig. Amerikanske trenere har selvfølgelig et budget som må følges. Det er ikke ubegrenset med idrettsstipender i USA. Desto mer tid vi har til å hjelpe deg, desto større er sjansene for at vi kan skaffe deg et godt stipend på et universitet du virkelig vil begynne på, og at vi kan skaffe dig flest mulig valgmuligheter. Vi startet å jobbe med 2011-kulle 1. april 2010. Dette er altså over et år i forveien. Det er bedre å være tidlig ute enn å starte for sent. Jeg håper denne presentasjonen har vært til god hjelp for dig og at du nå har en bedre forståelse av hvordan vi kan hjelpe deg til USA på den mest effektive og beste måten. I USA kan du fortsette å satse på din idrett, mens du i vi vil sitte med en bachelorgrad når du er ferdig. Og det beste av alt er at du kan få dette helt eller delvis finansiert. Det er ikke mange andre steder hvor detta er mulig. Jeg har selv vært en student athlete i USA, og kan anbefale deg på det sterkeste. Det er en opplevelse for livet som du ikke vil gå glipp av.